Szegény, akárcsak én, soha nincs pénze. Nagyon jó családból való, de a elszegényedett ág. Devon Söriek, képzeld, úgy szereti a szabad természetet, a falut, és már öt esztendeje egy városi irodában kellett körmölnie. Most pedig feloszlott a vállalat, és elvesztette ezt a keserves munkáját is. Linet, én meghalok, ha nem lehetek hamarosan a felesége. Meghalok, meghalok, meghalok!